Jó estét kívánok! A Club Radio és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvas a megjelenése elletálló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározók voltak. Mai vendégünk bencsik Korsai, a író, aki ha minden igaz, itt is van a telefonvonalba. Halló, halló! Szia, jó estét! Jó estét, Sziah, köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat. Egy hosszú munkanapod végén beszélgetünk, és induljunk is innen ki ebből a jelenből, mint egy irodalmi gyakorlat. Miből állt a mai napod? Uh, állom, ezt adtam. Én egy éve most már a, a szegedi tónányi, korának a kultúrális örökség és humán információ tanszékinek vagyok a tanárssegéde. Én leset és tudnám írni ő... ezt a tanszék nevet, bocsánat, hogy a szabadba vágta. <laughs> Na, akkor gyorsan mondom, hogy alapvetően az informatikus könyvtárosokat képezünk, illetve kultúrális rendmár, könyvtárosodományen már szakunk van, és most már a biblioterapia irányába is haladunk, vagy hát erre kaptunk akreditációt, és szeptembertől már ilyen irányban is elindulunk. És a jálamvizsgálatás volt, itt ma egy ilyen nagyon maratoni, uh -huh. És nem milyen vizsgáztató vagy egyébként, ha lehet ilyen a antropológiai kategóriákkal jönni, hogy szigorú, engedékeny, vannak gyöngéid, erősségeid, hogy látod magadat ilyen szerepedbe, funkciódba? Alapvetően szerintem egy beszélgetős vizsgáztató vagyok, tehát hogy nem szeretem, hogyha fogják nekem a tételt, hanem, hanem szeretek belekérdezni és is látni azt, hogy mondjuk hogyan gondolkodik a, a hallgató, milyen összefüggéseket tud önmagától látni, megfogalmazni. De egyik ide nem gondolom azt, hogy szigorú lennék. Én sem, én se visszavonom, csak kíváncsi voltam, hogy. És amikor te, te, te rás, vizsgáztál, akkor volt szerencséd olyan tanára, aki szintén ezt a atitüdöt képviselte, és így tudtál vizsgálni nála? Uh -huh. Igen, igen, hát nyilván én azt gondolom, hogy amikor az ember uh, hit, hirtelen átkerülje a másik oldalra, és, és ő lesz a. a melyet végül nem olyan hirtelen kerültem át a másik oldalra, de hogy nyilván, is az ember ugye tanárrá válik, akkor, akkor alapvetően azért olyan atitűdöket alkalmaz, vagy, vagy olyan módszereket alkalmaz, ami számára is mondjuk szerintem a, a korábbi tapasztalati alapján, vagy a, vagy a meghatározó ö, oktatói kapcsán mondjuk ö, nagyon szimpatikus volt, és én mindig ezeket a, és nyilván amikor tanítok én, akkor is erre törekszek, hogy hogy, hogy inkább egy ilyen beszélgetős, vitatkozós ö, ö, órákat tartsa. Tehát nyilván az, akiket ö, jó tanáraimnak gondoltam, azoknak valamilyen szinten példáit, követ, vagy próbálom követni. Emlékszem, amikor a pedagógia szakos egyetemistra voltam, akkor mondta egy tanárom, hogy képzeljük el, hogy a tanárok is puskáznak, amikor továbbképzésen képzésen vizsgáztatja őket, akkor ugyanúgy puskáznak a tanárok is, mint a diákok, úgyhogy ezek szerint ez funkciók. Még erről a mai napodról, meg általában a napjaidról, hogy mennyire fontos neked az életedben a rutina, ritus, hogy a napjaidnak legyen egy állandó rendszere, vagy a heteidnek, tehát mennyire szereted az életedet uh, ismétlésszerűen megélni, vagy mennyire szereted az új impulzusokat? Hú, hát euh, én igazából mindig is azt gondoltam magamról, hogy én nagyon nem szeretem a rutinokat, vagy, vagy mindig ettől a nagyon is ódkodtam és féltem, de ahogy az az igazság, hogy öregszem egyre inkább azt hogy mondjam, hogy, hogy sokkal jobban szeretem, hogyha mondjuk a rutinok ott vannak a, az életemben. Euh, illetve lehet nyilván most, ahogy, ahogy élek, ahhoz nagyon is fontos az, hogy, hogy legyen egyfajta ilyen rutinom, mert, mert egyébként nem fog működni, vagy nem tudom megcsinálni az dolgokat, amikre ugye szükség van, vagy követelmény az irányomba. Innen is fogjuk folytatni, viszont műsorunknak az a rutinja, hogy most meghallgatunk egy zenét, méghozzá nem a rutin, hanem a meglepetés része. Mai vendégünk Bencsi választásába, David Bóvítól a nagyszerű Space Oddity-t utána pedig folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában.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 Who shuts you away Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tone to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Far above the world Planet Earth is blue And there's nothing I can do Bensics íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Szegeden élsz, ez már kiderült, de bácska olyan születtél, ami akkor Jugoszlávia volt, ma Szerbia, de közben mindig is Vajdaság. És ez, amikor az előbb a tanár szerep kapcsán a határól beszéltél, meg gondoltam, hogy ez egy jó átkötés lesz. Amúgy te a Vajdaság vagy a Délvidék kifejezést szereted, de jobban vagy tartott pontosabbnak? Vajdaság. vajdaság. A Délvidék egy kicsit ilyen Budapest központú koloniális megnevezés, ugye? Igen, hát tudom túl kicsit át is politizált, nem? Valószínűleg igen, azért voltam kíváncsi, hogy te hogy látod uh -huh. ezt a dolgot, vajdaság, jó. És Szegedről most mennyire van közel vagy távol a vajdaság? Most ez egy metafora szeretne lenni nyilván, de közben a konkrét tummaiab is érdekel, hogy neked most mennyire van közel az egykori otthonod? Hogy érzed? Hát hogy egyrészt nyilván most a vírus helyzet miatt a, az elmúlt vás évet tekintve nagyon messze volt, mert hogy nem, nem jártam otthon, uh -huh. de egyébként ettől eltekintve is nagyon messze van tőle, miközben persze, hogyha az írói munkáimat tekintjük, akkor megfolyamatosan közel van, vagyis hát állandóan ebből építkezek. De hogy, hogy nem tudnám elképzelni azt, hogy például, hogy, hogy, hogy otthon éljek, vagy hazamenjek. Uh -huh de van egy másik imaginárius vajdaság, és erről még fogunk beszélgetni. De kicsit arról kérdeznének, hogy te a régi jugoszlávia felbomlásakor gyerek, kisgyerek voltál, de én látom, hogy a nemzedéketeknek nagyon éles emlékei vannak erről a korszakról. Ez nyilván összefügghet a drámai eseményekkel is, hogy te például neked mik az első ilyen villanófény emlékeid erről a hát nagyon zaklatott és elnyúlt időszakról? Ennek az egésznek a felbomlásáról. Hát, az nem tudom hogy igazából, hogy az első nem vagy sem, ami ami nagyon fontos vagy, vagy. Ö mikor föltető ezt a kérdést, akkor rögtön az ott hogy, hogy amikor apukámat behívták katonának, uh -huh. az egy ilyen ö, erős volt, és karácsony volt, de ez már nyilván az infáció időszaka, vagy amikor kiürültek a boltok, és ö, ö, annak már így, így nagyon megleszültünk, amikor apukám katonaruhámban bevágódott karácsonykor is, és ö, ott voltak a narancsok a fa alatt. Uh, még utána percfejű átszükött később a határon, és ez sokat is foglalkoztam, ez már a náltobombázások ideje. Uh -huh. Tehát 99, uh, ideje. 9, ugye? 99, igen. És, és tulajdonképpen az erős szegert az ahhoz kötődik. Uh, és, és akkor számomra mondjuk élhetetlen volt szeged, nyilván azért, mert hogy gyerek voltam, és nem éreztem itt jó a magamat, uh, akkor, akkor így örültem, hogy visszaköltöztünk, mert a Apályminknak volt egy ilyen megindulásuk, hogy, hogy nem térnek vissza, hanem akkor emigrálunk Magyarországra. Uh -huh. És nagyon örültem annak, hogy, hogy végül úgy döntöttek, hogy hogy, hogy a nyolcadik osztály már sikerült azért Szerbiában megcsinálnom, és utána a középiskolát is ott végeztem Topolyán. És hogy a család mennyire meghatározó irodalmi téma, az egy külön blokkunk lesz, de például az, hogy te Szegeden maradtál, az, az mennyire játszott szerepet, hogy azért az mégis közel van a vajdasághoz, vagy mennyire volt ennek más véletlenszerű oka például, hogy ott, ott vagy momentán? Hát először is az, hogy az életemet itt végeztem, uh -huh. De hogy miért, hát azért választottam egyébként a szegedi értemet, 2004-ben egyébként, akkor felvételéztem ide, mert hogy filozófia szakra akartam mindenkit tovább menni, és én azért nem uraltam annyira a szerv nyelvet, pedig csak szervül lehetett volna hallgatnom a filozófiát, és úgy éreztem, hogy azért ahhoz kicsi vagyok, vagy nem, nem vagyok azért olyan képességekkel látott hogy, hogy szervül ezt meg tudjam csinálni, és hogy Szeged, szeged viszont már azért volt annyira evidens, és nem Budapest, mert itt már éltem, tehát hogy volt egy tapasztalatom, uh -huh. és egyébként a város is nagyon szerelt, nagyon szép városról beszélünk. Nagyon ami szép. Nagyon élhető, tehát hogy, hogy egyszer azért van egy kicsit ilyen vidéki bája, de hogy közben azért nagyváros is, tehát hogy se túl kicsi, se túl nagy. Aztán persze, amikor elvégeztem a értemet, hazaköltöztem két évet Szerbiában, Topolyára, az egy kemény keménydőszak volt számomra, de, de irodalmilag viszont az gondolom nagyon gyümölcsöző, vagy hát, hogy legalábbis akkor nagyon sokat írtam. És, ez az, és az, az első kötetet amit... becsapódott le egyébként? Nem, ez a második ez már a másodikban az, az akcióban. Igen, van. Igen, igen. Amikor értem is, voltam, akkor írtam a, az első kötetet. Uh -huh. és, és akkor az a hát mondjuk az egy traumatizáltság, hogy ugye a vajdasággal nem tudok mit kezdeni, és sem, nem tudok elhelyezkedni. És akkor nyertem egy Ihon Nándor összenírt, akkor az így arra, hogy, hogy, hogy kezdjek el gondolkodni az életemről, meg hogy alapvetően erről a kérsfégben. Érdekes, bocsáss meg, hogy az életet folyamatosan elvenések és visszatérések sorozata és mi is most elmegyünk egy zenére, hogy aztán visszatérjünk egy beszélgetésre, úgyhogy most jöjjön a Joy Division-től a Love Will Tear Us Apart című számben Csikorsója választásában. Bemcsik íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Irodalomtörténészként is foglalkozol a vajdasági magyar irodalommal, erre már te is tettél egy utalást. Röviden hogyan lehetne szerinted megosztani a kedves rádióhallgatókkal ennek az irodalmi hadom, hagyománynak a fontos jegyeit. Ez egy nagyon hosszú történet tudom, de mégis azt gondolom, hogy fontos ezt egy kicsit a maga kontextusában nézni. Te hol látod ennek a fő ellen egymás mellett mozgó tradícióknak mondjuk a gyűjtő? lencséjét? Vagy van-e egyáltalán? Mert nyilván Szenterekitől Sinkónát, Gionig, Végelig ez egy nagyon hosszú és szertágazó történet, de mégis azt hiszem, hogy vannak talán fontos csapásirányok. Hát ö, szerintem most akkor ebben nem fogok belekezni, milyen irányok vannak. Talán egyetlen egyet emelnék ki most Szenterekiről talán, vagy ezekről nem beszélnék. Akik talán mondjuk a magyarországi hallgatóság számára is ismertek, vagy fontosak lehetnek, az új szimpulzión nem, szóval éket Tornai Otto nevét mondanám, Végellászlóit mondanám, azért mondom az ő nev, illetve Lavi azért mondom az ő nevüket, mert nyilván ők Magyarországon is olvashatók elérhetőek a magyarországi kiadó is kiadja a szövegeiket, tehát könnyebben be lehet tekinteni az életműrűkbe. Leginkább, amit mondjuk így azt mondanám, hogy nyilván így eltér a, a Magyarországi Irodalomtól, az, hogy, hogy, hogy ez, erre a régióra nagyon jelentő a, a, az intermedialitás, tehát nagyon fontos a... Most egy zenéket hallgatunk közben, miközben beszélgetünk, tehát, hogy náluk is nagyon fontos a tornainak, a, a művészetihez, nagyon hozzátartozik a, a jazz zenének a szeretete és ez meglátszik ugye a, a, a szövegein és a jazz improvizáció, például, de a domonkosnak is egyébként a, a zenéhez hűző viszonya, és én még a tolnéhoz kötetném a, a kézművészetet is, tehát, hogy, hogy a Ladi Katalinál a színházat, a színházad a performanszot, tehát, hogy van egy ilyen, ilyen érzékenység, és ez nem csak nyilván az új szimpozíció nemzékére igaz, hanem a, a fiatalabb generációkra és a mostani generációkra is. Másrészt ugye nyilván itt a kulturális együttélésnek a hozadéka együtt is azért jelen vannak, tehát ezek egy ilyen kulturális hibrid szövegek. Én azt gondolom, hogy nyilván. Párbeszédben pár van adott esetben művészeti ágakkal, nyelvekkel, kultúrával. Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy mondjuk ezt nem mondani, hogyha mondjuk a határátlépés problémáról beszélnénk, vagy az átjárhatóság kérdéséről, akkor, akkor erre a hagyományi irodalom nagyon jó példákkal tud szolgáltatni, és az, minden kisebbség irodalom alapvetően bizonyos értelme azért van benne egyfajta cselekvű szolidaritás, vagy, vagy egyfajta politikum. Nagyon szépen köszönöm ezt a rövid és nagyon fontos összefoglalót, és most megkérnélek, hogy érzékeltessük egy kicsit Bencsi Korsai prózáját is, és hogy olvast fel akkor a rövid prózádat, amit hoztál a műsorba, utána pedig ismét a te választásodban szól egy zene a Kezem Kunstwerk jegyébe, a Tuxed Dumuntól, az In a Manner of Speaking, de most akkor jöjjön a Kert című írás Bencsi előadásában. Anna barátnő, még Totolyai udvarában van egy közönséges fügefa. Gimisek voltunk, amikor az anyja, miután Anna a nevelőapjától elköltözött, hitelre megvette a házat. A Rózsa utcai kispaddal és a ház mögötti udvarral együtt kapták meg a fát, és körülötte a messzencsigákat. Anna nyaranként besúzta őket. A fügefallat ültünk a rattan kiszéken. Anna farmeruhában, én batikolt szoknyában, cigisztünk. Anna magnójával a The szólt. A lábunk mellett a földön az óriási nőtt tudatestőeket hagosan sem nem szeretem a nyers fügét, mert se opátián, se riékán, ahogy gyereként együtt nyaraltam anyámékkal, nem tanultam meg, miért kell az árusoktól érett venni. Nem tanultam meg, mert anyám fontosabbnak tartotta akkor megmutatni a tengerből kiemelkedő külszobrod, a nőt, akinek a kezére egy sirály szál, A nőt, akit aki szápotámadás áldozata lett. Utána kitört a háború, és többi, mert nem volt tengerünk. Korábban azt hittem, a fügefa csak a mediterránum szuktópus ég képes termést hozni, anna és az anyja miatt aztán azt gondoltam, bárhol megélhet a Balkántól egészen kelet-közép-európáig, csak érj elég fénysüsseleget a nap, óvják a kártevőktől, de hagyják, hogy a darasok kezükre szívhassák a gyümölcshúst és romhárai hasságunkat a téletfüge levéből. Nálunk csak a mama, Magdolna Vilma, a család élő két keresztnével rendelkező tagja tartozott az a szalszügét. Több csomaggal is, amiből ritkán adott, mert aranyárban mérték, de amiből ő maga is csak óvatosan eszegetett. A mama fügéi végül ténylegesen esetetlen is száradtak, vagy tenészhettek. Csak jóval később, hogy Magyarországra költöztem, vettem észre, a cselepessori piacon ugyanolyan csomagolásban árulják az a szartfügét. Nem volt drága, mégsem vettem, pedig a bél, bélműködésem is renyhez. Anyámat a Skype-on opátiáról kérdezem. Azt mondja, a szobrot a nőférje állította 1956-ban a Jugosztály Föderatív Népköztársaságban az abáziai Madonna del Mare, Rathauszki szakrái szobrának a helyére. Annával egy ideje nem beszélünk, pedig most megírhatnám neki a hitelre vett udvarunk, ami már évek óta üres, mert az anya Németországban, Anna pedig Budapestre költözött a Hetzperidá kertje. Benne az óriás csagyák, ladón a szátszajú meg megannyi űrző éhes feje. could never forget the way You told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand How love in silence becomes reprimand But the way that I feel about you is beyond words Won't do in this life that we live, we only make do, and the way that we feel might have to be sacrificed. So, in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything. Passing say, say nothing. Kicsi folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. A pályakezdésedre jellemző volt a műfai kísérletezés, első kötetet, kékítőt old az én vizében, nem ég, hanem én, nem én olvastam rosszul, alcíme szerint versek, hosszú versek, prózaversek, e-mailek gyűjteménye. Ez a határfeltárás egyszerre a pályakezdés kísérlete is volt, de talán benne van a vajdasági magyar irodalomnak az a szubverzív, rizomatikus mi volta is, amiről már te is beszéltél, az, hogy egy kicsit fel kell lazítani talán a, nyel a talajt a nyelvi műnem ér most már jó pár év távlatából az első kötetednek ezt a műfai sokszínűségét például. Hát őszintén szóval sehogy sem látom, hmm. Jani, azért, mert nem igazán foglalkozom azzal, hogy, hogy, hogy mit csináltam régebben, tehát hogy, hogy nem vettem elő a kötetetet. Kivel amikor ilyen hülye gondol... kérdéseket kapsz egy műsorba. <gül> nem hülye kérdése, egyébként nyilván legitima kérdésed, sőt, de hogy szóval ez nem szoktam alapvetően gondolkodni. Nyilván Persze tudatosan ö, ö, írok, tehát hogy ö, ö, megtervezett kötet volt, ahogy a későbbi kötetek is nyilván megtervezett kötetek voltak, ö, ö, de hogy inkább az volt, hogy, hogy az van a jog, ami mozgott bennem, valahogy rögtön megtalálta azt a nyelvet, amin keresztül megszólalhatott. Uh -huh. Az, hogy én, én versekkel kezdtem, az nem feltétlenül azért, mert hogy én azt gondolnám, hogy én egy lirikus halkat lennék, hanem, hanem egyszerűen nem tudtam prózát írni. Miközben ráadásul én folyamatosan prózát olvasom, Nagyon kevés verset olvasok, tehát ráadásul úgy, hogy én a nagy regényeket szeretem, és ehhez képest pedig kis szövegben alkotok. Tehát, hogy, hogy ebben inkább az volt, hogy nem találtam, és nem is volt hozzá, szerintem nyelvem, hogy én például prózát tudjak akkor írni. Uh -huh. Az építkezés nagyon fontos egyébként ebben a részletben is, amit felolvastál, szerintem kihallható volt, hogy hogyan épülnek egymásra a motivumok, és azért is örültem, hogy ezt a részletet hoztad, mert nagyon sok olyan apróság volt, ami tematikusan is már szóba került, itt akár a tenger, akár ennek az érzéki mi volt, a kert nekem még csátot, meg kosztorányit is egyébként visszahozza valahogyan, és közben a nyelvileg is, ahogy a mondatoknak a ritmikája maga is szugerálja az egész narrációt de bocsánat, megint a szavadba vágtam. Um... De hogy mondjad, vagy, de Ennyit, ezt akartam csak mondani, hogy, hogy, a, hogy nálad ez az építkezés, ez a minden könyvedre az azóta megjelent prózakönyveknél, és mm -hmm. nagyon fontos, hogy, hogy hogyan lehet fölépíteni egy bekezdést, egy fejezetet, egy, egy egységet, és ilyen szempontból valahol érdekesen a líra meg a próza határán mozog egyébként a, a te alkatod azt hiszem. Tehát, hogy van benne egy lírai rész is, de közben ez epika nyilvánvalóan egyre inkább, és ezért is látom egy ilyen fontos kezdésnek ezt a kötetet, vagy egy szükségszerű kezdésnek talán. Azért, mert gondolom, hogy, hogy ez a sűrítkezés, hát mindig ott van bennem, tehát, hogy ugye a prózet is egyébként azért egy kicsit ilyen költségben írom, tehát, hogy, tehát ezek a kis kis mikro ö, ö, dolgokkal. Pont azért, mert én úgy érzem, hogy, hogy nem tudom ö, a, a, a teljes az egészet. Ugye most mondhatnám egy focvenően kapcsán, hogy hát ilyen nem, nem hiszünk már a nagy narratívákban, de hogy, hogy mindenképp tehát hogy én a fragmentumokból tudok csak, hát igen, építkezni. Igen, igen, és hogy ennek milyen újabb konstrukciói lettek, arról fogunk majd beszélgetni. De most jöjjön egy újabb szám, PG3-tól a wiflow és utána pedig visszatérünk. To find love We wanted success Until nothing was enough a child I had a model smile You carried all my hopes Until something broke inside But about me We just kind of lost our way We were looking to be free, but one Gorsai íróval beszélgetünk a belső közlés mai adásában. A már említett első kötetedet két prózakötet követte, melyeknek közös vonása mindegyiknek a család központi szerepe, a család elbeszélhetősége épp úgy, hogy nem központi narratíva van, hanem a már korábban említett apróbb, apróbb elemekből épülnek fel a lehetséges történetek vagy elbeszélések. Emellett fontos motivumok az állatok, az akcióban címűben a nyulak, több életben a sertések, mintha a világ világhibriditása az ezen keresztül is tükröződne. Nem tudom ezeket az értelmezéseket, egy hosszú munkanap végén így 3 kilenckor, kor hogy viseled, vagy te hogy látod egybe, de például ez egy fontos dolog, hogy a családdal valamit íróként nagyon is akarsz kezdeni. Talán egyébként ez jött, hogy engem mindig is, a, amikor ö, olvasok, mindig is egyébként a családnarratívák érdekeltek, és ö, azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne már a meglevő szövegekhez hogy valahogy máshogy. Ami nem feltétlenül biztos, hogy sikerült, de hogy akkor megírni a saját ö, végig gondolt családnarratívámat. Másrészt ehhez az is tartozik, hogy, hogy engem mondjuk mindig is nagyon izgatott az, hogy hogy hogyan lehet egyébként a referenciális olvasaton túl gondolkodni, vagy legalábbis, hogy mi működik akkor, hogyha egyes első szemében ír az ember e, íróként magáról dolgokat, amiben nagyon sok e, olyan utalás van, ami persze e, még egybe is esik a, a, az életrajzol, és, e, és hogy hol kezdődik egyáltalán a fikció, vagy hogy ezzel egyébként a befogadók mit tudnak kezdeni. Uh, és persze aztán mesélhetnénk arról, hogy a, hogy a csaláziak szülők ezzel kapcsolatban mit reagálnak, vagy hogy miért zavarja őket, hogyha, vagy ismerősök miért zavarja őket, hogyha uh, megírja az ember őket. Uh. Felkészült van dolgunk, azt hiszem, mert ez valóban nem lett volna most kérdésem, de, de gyakran felvetődő kérdés egyébként ilyen esetekben. De ezek szerint erre te már van is egy válaszod, vagy sokszor megkaptad ezt a kérdést, ugye? Hát nem azt, is sokszor megkaptam, hanem hogy a szüleim reagáltak ezekre a szüvekre, uh -huh. hogy hát ez nem is így van, és hogy én miért viszem miért az ővörüket vására ezzel kapcsolatban. Uh, és hát nyilván ezért én sokat gondolkodtam, mert ez egy etikai, vagy egy morális dilemma is, hogy uh, mi fér bele, és, és egyáltalán uh, hogyan tud bárkit is uh, megírni de hogy az a helyzet, hogy amikor írok, akkor én ilyeneken alapvetően nem gondolkodom, tehát hogy a szöveg, vagy a fló, vagy nem is tudom, tudom, a szöveg elkezd magától működni, és, és hát, hogy tőlem függetlenül kialakulnak ezek a helyzetek. Vissz valamerre? Úgy elkezd? Igen. <gül> tehát hogy Én azt gondolom, hogy ezért is nem vagyok képes például arra, hogy nagy regényt írjak, mert hogy nekem soha sincsen egy megtervezett sztorim, hanem van egy motivum, egy érzés, egy ö, ö, filmes utalás, egy zene, hogyha már a műket hallgatunk. Igen, igen. És ö, én írás közben nagyon sok zenét hallgatok. Ö, nem annyira változatosan azt kell tenni, főleg azért, mert, vagy azért nem változatosan hallgatok zenét, mert ö, ö, ugyanazt a hangot vagy állapot akarom ugye végigvinni, és ahhoz nem, nem árt, hogy nem rossz, hogyha mondjuk ugyanazt a zenét hallgatom. De hogy alapvetően arról van szó, hogy, hogy, hogy ezekből indulok ki, és utána derül ki, hogy, hogy mi lesz a... Tehát én sem tudom azt, hogy mi lesz a sztori végére, vagy a szöveg végére, vagy milyen irányokba haladok el, hajlok el. Azt elárulod nekünk, hogy ez a kert, amit felolvastál, ez egy nagyobb munkának egy részlete? Hát mit értünk nagyobb munka alatt? Tehát jó mindig. <gül> igen, tehát hogy egyszer majd a több élet után lesz egy következő könyv, ami, ami nem is, hogy regény lesz, lehet, hogy csak ö, novella gyűjtemény, vagy nem tudom, de hogy ugyanígy, mint a több élet ö, rövid kisprózákból kis állna, és hogy azok vagy összeadnak egy nagyobb egységet, ö, és regényi olvashatók, vagy nem, de hogy azért a motivumrendszerén áttekintve biztosan igen. És... Ö, Hát nyilván valamilyen szint egyébként ebben az irányba haladt, tehát a, te mondtad ugye az előbb az állatokat, most éppen a növényekkel uh -huh. foglalkozok, a kertben elég sok növény van. Hát kíváncsian várjuk, mi viszont még vissza fogunk térni egy beszélgetésre, egy kísérlettségre, de jöjjön az utolsó előtti szám, a Dözsmersing Pumpkin-tól az 1979. A belső közlés majdásának utolsó etapjába vágunk bele Bencsi Korsolja Íróval, és beszéljünk is egy kicsit a zenékről. Jó dramaturgiával ez a The Smashing Pumpkins, például ez egyik zenét, elhangzott a Kert című szövegbe. Az előbb azt is mondtad, hogy zenéket szoktál hallgatni, hogy írjál, úgyhogy egy érdekes tükörszerkezetben vagyunk, ha jól sejtem. Igen. És a többi zene is olyan, amik így inspirálnak téged a munkához, a lazuláshoz, meg a koncentráláshoz? Uh, igazából uh, az összes szöveg nem. Össze zene, nem? Uh -huh. De azért válogattam ezeket a zenéket, mert ez a szöveg, ez a kert, hogy nyilván a kamaszkor a, a, a barátság elvesztése, nem tudom, a, a vágyak, élmények, a jövőbe való pozitív elgondolásnak a szövege lenne, vagy hát nyilván sokkal többet tartalmaz ettől, de hogy a, hogy a zenei vonalban nézzük, hogy, hogy igazából azokat a zenéket választottam, amiket ebben a kamaszkori időszakomban hallgattam. És ezért ezek teszek mint a választás. De nagyon szép, és nagyon ilyen, ilyen épületes, jó, pozitív hangulatú zenék voltak, és az teszem eszembe, hogy a rutinnal kezdtük az adás, nem rutinból, hogy mennyire, rutin van, mennyire van rutin a napjaidba és végül kiderült, hogy a zenehallgatási szokásaitban van valami rutin, mert visszatérsz bizonyos zeneszámokhoz. Hát vagy, vagy ez nem is igazából rutin, hanem nyilván uh -huh, kontekció, ritus. inkább így fogalmazni. Uh -huh és akkor ezek ilyen folyamatosan hallgatott zenék a részedről. Például a TV on the Rádiónak a Young liars -e is, ami még majd mindjárt elhangzik, az is egy ilyen visszatérő gyerek. Hát, nem akarom azt kapcsolódik, uh -huh. de igazából azt a élményt hozza vissza, azért választottam ezt. Ezt már egyetem után, vagy uh -huh. hát a PHD korszakom alatt hallgatta meg, de hogyha már így lehet, és nyilván ilyen zenei műsorban vagyok benne, akkor ezt számot egyik, mind az egyik volt oktatómnak szeretném ajánlani. Jó. Ő mondta azt, mert tudta az írt, hogy és is mondta azt, hogy hát, hogy miért ne lehetne itt zenét ajánlani, úgyhogy akkor neki ajánlanám. Jó, más ajánlást is szívesen fogadunk, ugyan nem vagyunk az önök kérték, de, de örülünk minden egyes közvetlen megszállásnak, úgyhogy ez egy nagyon szép zenei csokor volt, és akkor hallgassuk is, hallgassunk is meg ezt az előbb említett számot a TV on the Radio-tól a Young Liars-t. So sturdy, my head is at half I'm searching the clouds for the score My lady avails herself of markdown freedom Forever cashed out to no more She put the bell in the blame But it's bearing the name Of each tigress who's left you a Save the skin for a better Everest Can't open, no nothing Can't open, no nothing Young lion. Thank you for taking my hand Young Lion for taking my hands This quiet, and cobblestone Cold in here fucking for fear of not wanting to fear again Lonely is all, we are loveless so far With my heart still a marble in an empty jelliot Some supposing my curious nervousness into pre-science, clairvoyant consciousness I will be calmer than cream making maps out of your dreams But will psychic ability Kill the Simply diminish that flinch Ooh, young liars TV on the Radio nevű együttes Young Jörs című dalával elérkeztünk a belső közlés maiadásának végéhez. A zenéket is Bencsi Korsolya író választotta, aki ma a vendégünk volt, így telefonon át, és akinek nagyon szépen köszönöm, hogy felolvasta a friss szövegét, és megmutatta ezeket a nekünk a számára meghatározó zenéket, és beszélgethettünk. Úgyhogy én minden jót kívánok az elkövetkező prózai munkákhoz, tengert is, fügét is, állatokat, növényeket, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, Orsi. Én is nagyon köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. A jövő héten Marton Éva várja önöket, Rakowski Zsuzsa íróval, költővel. Én most eddig is megköszönöm a figyelmüket a hangmérnök Csorba László nevében is. További szép estét kívánok búcsúzva. A, szegő, a műsorvezető Szegő Jánost hallották. Első közlés Dal és szöveg első kézből